سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا اصلح لنا شان ديننا ودنيانا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم الم لم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فلم تهدا فاما اليتيم فلا تقهر وان الصائل فلا تنهر وان بنعمه ربك فحدث صدق الله العظيم në deruari jomë në lidhje me çështjen e lindjes Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam ishin që ndihjë joma e çka luan na do të vazhdojmë sot edhe disa gjëra në lidhje me parashënjet, para lajmrimet, para mrekullit e Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam inshallah me një kohë për komentin e ajeteve që u leduar janë prej poetë islamik për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam edhe bukurit e ti, edhe mrekulit e dhe paramrekulit a ti, edhe onur fizike edhe moralit a ti, i puti me një vargë të thonë, vëllibte më barraën min kulli ajbin, fa ka enneke qëtë vëllibte kema të shauhë. Fa ti e i lindur pa asë një të mbetë, fa mdukët se ke lind ashtër si që dhe dhe. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam edhe lindja ati gjumatet që kalun edhe maharët ulemat kanë svegur na sa kemi mund aq a lindja jetim pra me babë të vdekur me ona ati vditsh kuri kështë gjash vetë bab gjyshi me teta për dhimret bab gjyshi ma vonë edhe agja një vjetë e gjimë si pas historiame me para se qkojnë a një gjratë me plot kuptimin e fjales jetim ishte aji sallallahu alaihi wa sallam i edukuar në prejnën e mëshirës sallahu zhëllë në gjeraluhu këto ishin kalua, Na, san, fjale të dërthëve që i kaluen dhëjavë më pa në asam që ka dërthët fjala lindje edhe i banë disa komente e jeni nga komente të fjales lindje e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam dërthët ndryshim وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله, با is, <t> الله جل جلاله مر يا پرسی پر میپوشی نتین چی ایتاندریشان دیانجن بهسیمه و تکوتا ل بهسیمه شندش به ارده محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پرا ati do të ndryshim ndryshimi i gjendjes tek e amira prit të praktojmë të mësonim prit devijimit në vijën e drejtë më po për çem këtu Allahu xhallaluhu Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka thotë e ra ai amori për si për paraqëditjen edhe gjithë allohjet e paraqëditjes atij për të çem të la merdu speciali paraqëditës Por të shani përgatitje pa pas mundesh me të përgatitjeva, por çka ti thua coaching? Nuk ka sh ai boss, nuk ka sh karate, nuk ka sh loj prej lojëve sportive. Ka sh përgatitje me klubin Allahu Zellaluhu, në sallën e përgatitjeve me të mëdhit Zot Zellaluhu u jalleshano, aty të përgatitetet njeriu. Edhe për sipër e mer ai veç si pas programit nuk guzën me lujt tema, asë nuk guzën me lujt qëlimi, asë nuk guzën me lujt termini fare. Prej filimi të ushtrimet dhe të parapregatitjes tër qem për të nga me, e dheri me momentu dhe fundit të diploma, duhet të herësë si pas vijës, si që ka artu Allah u gjëllë në gjeralu. Pra, me lindjën e ati, me ramin e ati në tërkë, adhesht a i me thirë, i thujnë me a uamur rëzaa, vitët e thirës e gjinit Nona e parë, e cilaj dhati me thistë, qëmsht ishte nona e vetë, Aminje radhjallahu, edhe ardhaha, inshaallahu ta'ala. Inshaha fa anha, vajinsha ardhaha, sëshpullë e ju. Nona e parë, e cilaj dhati, qëmsht ishte nona e vetë. E pasta ja deti, tradicioni e rratë, ishte që smitë, për qenë matë shëndosh, për qenë matë efektiv, për qenë matë aktiv, për qenë matë mpërest, për të qenë ma talent ato i që ishin me thijet në hapsim, i që ishin me thijet në malsi gjërësisht, vishin nga pra i malsi e me mërë qumës më pare, me mërës një me zonë më pare, me pa ges, ardhën grupe e grave, jëndja nga ato i se një gruë e prejtisit Belisat, e qua i tur halime, edhe ajo për shkurë të shumë, nuk kam kohë, nuk kamina kohë me ose në rap një bështit, e morë Muhammed Mustafarë sallallare sallam, basi që Emri i yeti i më të mirë, qallahu ta tërëna të ulë mbi ne nga bekimet e tij. 41 dorsta mos pa nasil zoti yon breket zoti ati me çish kanë besu ato. Emri Muhamedit Nusafar sallallahu alaihi wasallam në Londrishim. Arja Muhamedit Nusafa zotash ndrishim te ka mira, në Londrishim. Më ardhën e ati, fillon mdryshimet sa më së vajben Më atër obrashën që i dha haberin se lindi A i zotri vë thashkose, s'jero bre ashmo Fillon mdryshimet Gjini a halimës ashtë zbot mirë Aja është plëtsu, ashtë mbush me qumsht Se mdryshimet po fillojnë të ka e mira Dedi a zaift e dobët e halimës Ajo i te i kalejt dërët e gravet e, e pasanigve Ajo fni loi, ajo ishte madhën po ja vtei kalëja atyve për mfisin Benisat. Filluan dritshimet deri asaj. U dashën e pucishme. Ajo i bajte ata me klasëti me xhiz Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lu ma ajo deva ka kishte në spin. Fushar e thata, shkretina e olës e kolozave, ta aratën mfisin Benisat edhe Ferrat u gjelbruan për ato ditë. Qumështi urshtu në fisën berisat, delat edhe devët, edhe dhite grave pasanikve, që këllotëshin shkratin, urlun që bante dhe që bane ashet ative, që t'i qojnë me i këllot anena, ka po i qënë që bane halimës, se dhite dhe devët asaj dhe delat, po binë shumë qumësht, shumëtomen. Pra fillun ndryshimet, rësulluarit se të sramë të kjo drue, shumë shumë e ndershme nëna e Muhammed Mustafa, përka qumësht jetoj tri vjetë si fmi në nkojdesin e dip legjve në nkojdesin e bur e grue të cilë patin së paten syni në hapun të mëshires nga i këti fmi e të quditë shumë shumë për ta edhe të tep, e tëpër i dashur në fisin e ati ato i patën dhoneve shumë fmive qever në fis po së kisë paten pas i herë një ditë për i ditëve pasi që mahojnë në Mustafa sallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallall i mushi tri vetë në gjinin e kësa i grua edhe a jeton të mirë besa jeton shimë shim mirë qërët për rrafa ti a i kishtë një vla prej qumshti a i kishtë një motr prej qumshti e kësila ka pasem në shajma ato ardhën lajmërun se Muhammedin e kanë kap dhivet mas shtëpies ku luishin fmit fmit e kanë zakon mas shpije me luit ato për di pun luit mas shpije Ato nuk kanë tjetë me lujtë të shkallë, ato fmi për du punë lujnë ma shpije. Njëna punë lujnë ma shpije, se ato dojnë të amorin rendin e dhe jenë papenguar. Më revesh ma shpije ato dhe kalin dy shka, si pas matematikës, lujnë e dhe ative. Ketra më stigjojnë një kohë pleqët se javgjejnë ndoshta një punë jam gjejmë dhe shta një pun, e ato më ndërën sa gjejë, a tje më shpije, gjojnë orën e plot, plojnë e plojnë a vedveta. Ato në në shpije, si kejtë smit e vaj, ardhen smit lajmërun, se Muhammedin divet, me rogët e barën në mërën, edhe e kanë shtri për toke e në vëtër, edhe shkull, dole baba, dole baba i tamli, dole qështi thamun a ti, buri i gruës, të cilë me në kishë nëm Me gjithë zonjën edhe e dhe e panë Mohamedin kam Travjeqar E gjithën kamete Të zvargur mirë Edhe të drigur mirë Thanë qka, ur, isal, qka ur, tha të ka gjithë djaliur Kështu i salë Qka të ka gjithë djaliur Tha ishin di njërë Të veshur me të bardha Të ri dhe të bunkur Ata kishin një tasë ndorë të bunkur të mirë Mërëzun mua dhe ma shkoqën gjokësin Ndërën një gjokë dhe nga mbërënsit e mija më alkafa edhe kishin një tas me një ujë të bukur në dorë shkurza mlan këto kjo ka zgjat i ndëruar i xhemot deri sa njeriu del deri sa një fëmijë vjen këi ma shtëjehin brenda edhe i malli i mallit del për shtëpiën deri mbas shtëpijë as ka zgjat kje kanë operacioni i krahllorit muhammed ibn safa sallallahu alaihi wasallam për ta përgatitur atë Për t'inzirë ati një gjenë negative të cilën e banjsh do njeni për njerëzve me veti. A i tha, ma nzirën një gjenë të zezë nga, nga mbranësit e mija. A jo gjenë e zezë i ndenuar i gjemot. Nuk eshte një gjenë fizike, nuk eshte një lëmsh i zi fizik. I nzirën nga ona fizike Muhammed Musafa s.a.s. A i shte fati i shëjtanit të zdo njeri, po jo në formën e drumit, jo në formën e mishit, jo në formën e, e njësotës, se përm Kajt njerëzit do të kishin mundësi, po të kishen në sëtëmish, me të thënën lui shëjtani më renda, kajt do të kishin mundësi me i në për shpitalet më dërënë, edhe me u niru nga i problem. Këta Allahu e bani për qëtër sen. Këta e bani Allahu gjëlle gjelaluhu vë jal gjëlle shanuh, me ma në dhe me në abon me dhije. Se po të dush, me qenë prej të mirëve, frontin mësë muslimonit, edhe shejtanit dërit ditë në kiametit ashtë i hapën. Pra, po të dushë, nëse dëmë të konsideresh për i të mirëve, të dhishë se jeta e jote ashtë në frontë, jeta në front e jote ashtë në frontë e sipër, prej kur pra, prej ranjes në tokë, dëri në nëshimin në varë, dëri në atë momentë. Kanë thonë dhisa se edhe në varë, njeri ju ka problem me shejtonin, shumit se a u në modhe kanë thonë se këtu, Allahu nuk do t'i jak mundësi me hi. Inshallah, inshallah nuk do t'i jak. Dhisa u në modhe kanë thonë se edhe në varë, ka me i thonë shejtoni, kër t'fytët, kësha shë Allah i jëtë, a i ka në strebid pra minimunirë, e me i thonë ati të vdekur i sujë për muhe. Kanë thonë u në modhe, e dhërte, shumit se a u në modhe kanë thonë, jo, kjo mund për në varë mërenda a kurse kur ke linë ti edhe kur linë fëmith ashe vërtet a i mundohet që tjetë i pari i fili duhet të kapata me ramire atin tuk për këta islami ka fon i pari person që duhet të pranon fëmijun prej në barkut nënës duhet jetë baba i ati me bismillah i rahman i rahim që shëjtoni prej filimit mos kë mundet me u kap me lojnat e veta me njeriun e posa ahu i ndëruar i gjemot الله جل جلاله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كتشفت ينظر ياش نهذا من عبامة دي سنفرنت ياني نهذا من عبامة دي سنفرنت أشي برجسمون شم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو عن قرآن الكريم كافران شيطاننا كان عن مك نيف نفر عن مك وكان الشيطان الإنسان عدو مبين شيطاني فان يري ان اس انيك ايمان الله يك امرك فان انيك ايمان ايمان ذاك التفسير المبررش ومبررش ان لكل انسان شيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وكما قال سيتسلين يريك الشيطان من ذات يفعل هذا يا رسول الله اليك شيطان تاكيتي اكيتيني شيطان ذا نعم ذا ب ولكن الله عالني عليه فاسلم Allahum ka ndihmu muë ndaj shëjtonit temë fa, i jemi ka kalu në islam. I jemi ka kalu në islam, fa, ka pranu fa janë temë. Do në thonë, unë prej temës jam i lirë mo, sa është i gjemotit temë mo, apo muslimën. Gjemotin dërshëm, na kemi këtur shumë fushë veprim të gjohën se tonë s'kanë kalu në islam, hallo. Na nuk kemi arritë, nuk e kemi arritë këta. Atë shëjtonit që na, na përcil gjithë mundë. Nuk e kemi arritme e kalon në islam Pse? Nuk e kemi sulmuna Ose nuk e kemi këshiluna Ose si kemi lezu ati literaturën E cila ata e ban të kalon në islam Nuk e kemi luftuna ata Qaj mës mundët me bo këta po të kalon në islam I unë i trejnë edhe si po gjatë puna A shi lirë Kjo është mendimi jo jemi Ta është mendimi jemi pra Unë mendoj se me në fe në shëjtani tonë që i kaj, jemi duke ushqia ta që ta vazhdojnë a i veprimin e vetë. Jemi duke, me i blejmë roba ati, me e veshme ata, me ushqejmë ata. E për ku e kemi, ku e kemi lënë, ku e ushqejmë? Ndë gjotë dhe motin dhe arshë, vlaur i midashur, nëse me një dhomë që i bisedonë, para te që i nuk ka në dhomë, jetë e ushqinë shëjtani më pra. Shumë njërës ka thonë, kër do të dalin para Dhe t'i gjojmë se vatët e vata që i kanë bo, i ka hongë dhe t'i shka në libërën e vatë. Në dhe t'morim libra të vëprime dhe tonë atë ditën e kiametit. Janë kradjatë, janë të majtin. Njëri njëni nga nërë dhe t'a gjojmë libërën e vatë t'kullotën. E ka kullotë t'i shka, i ka hongë dhe t'mirat që i ka bo. E kanë pytë Rasullajnë, e qëka u bo pra, dhe t'yte njeri u satë ditën e kiametit mu i kam këtë punë të mirët që i kam dhe unë, libri më paska kulot nga diqka, do t'i thëjmë me lajë këtë t'i një rjutë, e kalet halgibë, gjibëti i njëriut, hal -gjibë, ka hongën, gjibëti dhe me tonë përgojim, unë edhe ti flasin me një dhonë për atë qisa është prezent, për atë qisa është api, kulotot libra jeme, qita pi jeme dhe i oti kulotin, i hanë të mirët e tonë atë diqka, ta e kalet halgibë, e ka rovër rëna, e ka rovër gjelëzija inë l'hasënat, jë e kunu, të e kunu inë l'hasëda, jë e kunu l'hasënat, kama të e kunu në marë l'hatër, së hasëdi gjelëzija i halën të vaë për të të zarën i drotë. A shkullot libëri. E ke botë miren të kahon bë i dashër, në vërë jam i dashër. I ke botë gjelëzija të qëtërit, i ke botë gjibë të qëtërit, ke botë të qëtërit, ke botë të që kejtë këto janë mashtrime shumë të më dha që në kontën e sevapit tanë negativë ndikojnë. Rasullullar e sratu salam, më për këta lindja ati ishte ndryshime, lindja ati ishte mësim, prej pësimit edhe mësim nga mësimi për të shku për pjetë, për të pjet, shku për pjetë, për të pjet, një hejmë zonatet si janë të mërë, për njeri unë andoshta a i nuk e dhisi janë të mërë për ta. Gëbati ndërua, Allahu Kët fak, kët dreqin, kët fak të djallit të şeytonit e heti nga kanori i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sai mlaisena to mua me një ui, ai ishte ui Zemzemit, mlaisena me një tas bukur, m'amshëllën ata. Ne si muslimana tash bazor, sugoshka kan mora adet, me u bazuar çdo gjë që tan bëjm, s'ka tan dëgjoj kur si xhamies. Mirë hodja po fletë për një operacijën dhivert e pasë këndo operacijë. Muhammed Mustafa sallallahu a mundët këmë e ka në mundën a thu. A dhe shkojmë pra në spitalin e kirillit e dhe me të dhijën shkupë e dhëmë një mjekë operator shumtman e pismi pra mundët. Se në qenë ka kjo puna një doktor i sëbit e dhe i nëthrit e dhe i gjejt në përgjit për këtarë. Kjo është që është që islamët e vërtet historike, e sila është e pa me hushme, Muhammed Musafa, sallallahu alai sallam, dhe i vdik, dhe i vdik, dhe i vdik, dhe i vdik ka ka vdik, edhe sot më vërën e ti, i ka shenjat në gjokësin e ti, të kepje së të penit, të me lajkeve të të cilët, e ka në operohat ta, i ka pa shenjat të operimit, kanë thënë zhjetarë se, kjo ka ndohë nga shumë se një herë, kjo ka ndohë një herë para se të njështët për pjetë më shku edhe njëhera është operur për të pregadit për për pjetë pra ishin pregabitje ne ju thujnë këtive para shenja ne ju thujnë këtive para lejmërime se për ndohë një marë e marë dhe ma vonë ne ju thujnë këtive para mërekullit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam mësaj njarje shumë më pesh nëna e tomlit e mori Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam dhe dërgojte nënave Fxhishin عليه الشيطان, nuk e deshën ato shka kjo punë. Fantash po tutmi mos e po i ndodh diçka. Mos më i ndodh më mashëm i tani nënoznat Mekkë te Ma'iti. Vazdon jeta e jetimit në kujdesin në trenin e kujdesit Allahu xhallaluhu ve xhallesehnu. Ai rrita, e dhrita për çdo vit, për çdo muaj, sa ni vit, sa ni vit tjerë. Ai zhvilloi për 30 ditë, sa zhvilloi për 1 vit një fëmijë tjetër a shvillohet shumë shpejt edhe ashtë i bukur ashtë i këndshum ashtë i dashur në mesin e fëmive edhe ashtë i dashur në mesin e të rive a i rritët për pjetë edhe ba shumë gjallimir ba gjallimir mesi ati për ditë vjen duke u zbukuru mirë e më mirë a i shdo ditë bërët ma i dashur se dje në mesin e qunave kullur dhe në moshën shumë të re një ditë për i ditëve pasi që u rritë në prejnë në mëkës e botal në halitet gjishiti agja i ti organizoj një ullëtim organizoj një ullëtim për në sham rëhletës shqitai o sajf arabët e mekës bajshin të rekti dim një djemen dhe arës e bajshin të rekti në sham ardhe në sham dheresa aj nuk hini mrejnë në kjitet ishte një prift krishtër i quaj të buhira ose buhira aj në shqimin e parë të karonit të mekës i njohër shumë mirë për ate për ka pleqët e trektijës e njohër e ndaloj karavonim edhe ajën e Muhammed Musafah e pyti për shumë punë të trektijës edhe njën nga pyti që e boni i tha i kuja asë këquni që e kemë e vete i tha ajër a fa kja asë biri jemë bëhera, plifti kreshter i lezuar mirë me libra kreshteret a fa i kohë a i tha se ki nuk asë djali jopë Po nuk e kam prit për i ti e se do të me lakoj shpjallën Tha baba i këti është i vdekur Sa unë se kam pa këta kur Po kis mundët me pas bab Tha shenjët e këti smije Jenë lejmruar herë Ki do t'jetë pra ndoshtë a i qi në rëmi të e prit me qenë Tha baba i këti ka vdek Atëherë agja sa po Unë jam agja i këti Baba i këti ka vdek Tha am lejen pra një sen të vaj me këtë smijë Fa urnohë me një herë, a i e ndohë Muhammedin nga njerëzi që ishin dhe karavonin e trektis edhe e skanjohë me një vend, fa, po të lutëm një gjenë o qënë, a ma plëson, fa po, fa, a ke mund si ti me shplu, fa, a shpatlën tonë, e nga e ti Muhammedare, sa të siram jakën, e galabijës fëstonit ati, në mesin e dish patlave, a e të kapas të shkruar emni Muhammed në lëkurën e ti prej mishit ati, A i shte i lindur i banë së nëtë? A i shte i lindur me emënën, me vullënën e vetë nga Allah u gjëllë në gjëlaru në shpinën e ti shkrundët e Muhammed deri në bëzatën e vdekjes ati. Edhe eskënjoj atër, ardhita aja, tha, o, ti. A ke ndërmen me hinë shamë, me shite, me bleza, po? Sa do të vanojë, sa sa prëmëtojnë kushtet e trektisë? Tha, këtë shunin, sa me eleon, këtët e unë. Tha, këtën zguzon me shtinë sham, se në shumë mrenda atëhere, edhe sëbë në këtë batë që pëvojnë në përës, është një mahalë e ka emnin babë tume, janë jahudit e shumë it ato, fa nëse jahudit e shofin këta, fa ata e njofin, fa ata dhinë për këta shumë me të vratin e atyre, fa ato do të aprasin që unë në parakon dhe tua, fa kizë vëzën me hinë shumë, fa kizë do të rinë këtu dhe të bujnë këna këtu unë, fa e kur të këta ish do të amirës për shumë. A kiki vendi shte në kaden, akademi tash është në qitetë, se qiteti a rritë, atëherë ka qenë pak një ashtë tashomi. Inderuari gjëmot, të janë shenjët e para pregaditjes për ndryshimin e kësa i bote, për të arë kësa i bote, era du një për ndryshin për Muhammedin, kësa i vërë këjtë që tërë herë. U bitis, u kërit rektia, këta i karavoni për Meke, e murë Muh تبتون يتونشا... شعتونك اجايتي اي دولي زوت فور دير ديتن اوف ديكيو دوك پرانوي دينين هاتي دوك پرانوي فالا هاتي دوك پرانوي ادو ديكلارو ديسا مومينتو پرا وديچيس فا او محمد دوك يثون هاتي س او اجا يان ذويا فوي لا اله الا الله فا ول قد علمتو سوك هول بو تاليدي باك اوف دي ولا قد علمت ان فينك من خير البريه دينا fa un e di shummir se dini jop asht dini ma i madhe o ma i ndarshim edhe i dhat mi i pranuar ka Allahu jalla jelalu nevla l-malamët au ma sëbba au ha dhari ma sëbba ki la vajet tani sëmë hëndi dha ke wakina fa mësë me utut unë që pëm shajnë këto mësë pëmëtut unë e se pëmën shbojnë kë i shi e pësojnë ato u kurit mëra min mëman niru ma i tërin funë kënë funë lë shajtë përë dhe shkajtë Kisha në e franu dinin të në më njëherë Ta për dëtë hinë tokë në këtë din Sa i keqë paska qenë Aja i Muhammed Mustafa sallallahu alesallam Sa i keqë paska qenë A ban nëzë bashku të gjithë me bo një piti të ndërshëm Sa e bataliba i ka sot populli jom Sa e bataliba i ka sot populli jom Që kanë frikë momentin e fundit më kurit Se pë kuritin me mërësim Për këritën me Engelsin Për këritën me Qarës Darvinin Për këritën me Stalinin Për këritën me Titen Për këritën me Komunizmin Sa dhe dha Taliba janë sët Vargi prej këto derin Dancik mundësh me botë marra gje Të thonë ato se Të thonë ato paraderës gjamiës E di Të deklaru paraderës gjamiës Tome dhe të mëse E di që këto shka për falen me vene kanë Ama shka me botë Adi shka me bo Adi sa leta Adi së unë të zëj shka me bo Dhe jam i dashur Ti që ja prun pragun e dhekës Unë të kanë zëj shka me bo Një shishe E gjamit Një got e gjamit E cila të ka befasu E të ka pre në gjisht Kur të pre se gjishtin fel edhe ta shifës gjoki se për të rrë, prej gotës që ke maj, tim dërën të në gatë vak, e gatë vartë, e qka i barë asaj, kur ta shifës të ta ka prej gishti? A për plasë ata për të ke, e për plasë për të ke më njare, kështu banja? Kështu banja, kur gjohës më të banjë që të rrsen? Një shkelem i atja, për dhe më njëherë lirosh, pa për të dhimët një shkelem e, për po të gjallitë tanë Unë di njërës groz lati ka e ra më shkelëm. Më bashurit njëri në boti ka e ra më shkelëm groz, edhe atashtëm hari ka e ra më shkelëm, jo një harë. Ama ideologijës shuaj, për ta shpëtu vetën, për, për ta shpritzu mirëfiën e Allahotër e faljen e ti, që s'ka në mundësimi ra më shkelëm. Pse? Tutën se pokoritën. Edhe i zënë vdekja, dhe i zënë vdekja, i zhen vdekja, i befasën vdekja edhe humbin këtu edhe humbin atje humbin madhlorit, humbin bitën e kiametit i ndërruar gjëmot olladi jam i dashur lirru lirru atje ku je lirru atje ku je lirru se ajo këngja ajo kuka ash e huja që ta kanë gjithë në tërkuzën e qafës ash e huja, dilpja sa i kukën dilpja sa i kukën dilpja sa i kukën dhe se unë për të lajmërej haftës në emnën e Allah se qërtë kanë dojnë qërtë kanë dojnë qërtë popër e vendosën këtë qeshje edhe në kohën e komunizmit të tjanë edhe atëherë sërbët i në gjithë shinem në atërsnimet vetë stanis lavë do të thonë rës lavë mësluj shin, janë gjithë shinem në gjallit vetë stani slav leti këtë ti të mishka përvejnë e morsin e ngejëzim ti stani slav halari slav të nëna mësluj mësohabit se kjo ka përfan ato i në gjithë që nëjmë në gjallit vatë bogë o slav ato i në gjithë që nëjmë në gjallit vatë slavë o ljub ato i në gjithë që nëjmë në gjallit vatë bogë o ljub anë në na, atëko kër ato gjallit vatë i vëshin stani slav edhe qikë stani slava edhe Gjallit Bogolub, edhe Gjallit Slavolub, edhe Stanislav, në do ishmi t'i bojmë disa marisat loqe të mërëja të cilët edhe atë harën e fatës nga kishin hije, a nje i luftojmë të aem në të tonë, që ka në i këshim prune e dhe tërqit, e në i pëllajnë njajnë halahë, hoxalarët me zorë, e dalim nga kjo krizë, e ta gjojmë kërëkimin agronin edhe te utën, ti gjojmë agronin edhe te utën kërëkimi agje, me mëndimë dhjë me dhe se edhe tërket dove pre njerëz le tonë, anë e mojnë ka jemi ju rritës pak huna dhe ju kuqët, duke, duke, duke nëz bitë ato se na këtë qeshtje shumë mire nj Ata të gjojnë agrorin e te utën zotin tëmë, e nga kjo rrëve dhe ajo adjavën e kalume që i thamë nëse të kanë sënë njerëzit hajde ulë mina, e hartojmë fe anë tonë tëmë të kemina shqiptarët. Ta gjojnë fe anë tonë, si qëtë poprësh ka i kanë fejate veta. I do asho, asë nikon në botë fejate vete nuk kaë. Nëse njënë ti prej njënit nga njësë të tu që një komë dote ka për e në dhatë të dhishë një ajë është ajë njëri që të ka rejt në rafsh Ajë ka rejt në rafsh Në realitër nështë atë ka forë me të rejtë ose ka arë aji me të rejtë Cëli komë dhe ka për e në dhatë? Arabës se kanë për e në dhatë Arabës se kanë për e në dhatë Se për e në dhatë janë kanë drua Allahu me Kurani Kerim Për e Thaj e arabve ishte me i bo se ishte një droni që i kishin dhe eme të thlit. Thaj e arabve ishte me i bo lati të zaz, putave, se këj se thaj e arabve. Allahu gjëll në gjëlelu javësullu ative islami, për sa është faj e arabve islami? Sa është faj e ative? Ashe vërtet shumë e natyrshme e pa muhushme që islami së është faj e arabve. Për sa është asë tërqme? Asë arabve, asë tërqme, asë shqiptarit, ajo është faj e Allahutë, para të cilë sfejë gjithë kombët në botë janë të barabartë, edhe duhet të përqafojnë ata. Tha krishtere, nuk ashe krishterve, tha krishtere e cilë krishtera në botë, ajo ashe kejt krishterve që ka kanë përqafua ta. Asë sfejnë e se filin, pite i parit e të i mramin gëhendën. E jahudët? Jahudët? Tha jahudët ashe kejt njerëzme në botë që kanë prenu jahudizmin për fejë, asfar asafilin në fundin e xhehenemit i parë dhe i mradi as e vërtet pra ne nuk ne do të msohemi a mos kë luim me fatin që s kemi të drejta me fat me lujt <të> Allah jalla jalanuhu e soi këfë e pregaditi kë të lamer pinxhmini për fuqi ai pregaditi për fuqi e boni të fuqishë ja e ke shejton natë e boni i yatim atë Ja i të er shohë. Ne çfarë kusht i merr fëmijët e edukuar ndot? Edhe ti çet me një raft dikon të dishte në meshen e qative të dukun dhe mirë, 90% dalin një klima. 90% nëse dalin përshemë, 700 milion fmi në botë të dukun mirë, 700 milion fmi, 600 milion prej ative jetima dalin, këta ta kishe, kje shë e thallit bimë dhe se kjo është e vërtit. Thuë ti, pa përse kështo? Shka u bo? Në jetimi du të me dalë rebel? Ja, sa kështo? Kështo? sa kështu sot përka edukata jetim janë kejtës mi që ka kanë babë e non pëse pëse ato janë pa babë e panon ato shka kanë sot babë e non ato kanë medë pa babë e panon se babi babi edhe mami si aprishin asë një në vizjet mjët ka atë shku kjo babi edhe mami modern s'kan nga të shmëri me i zonë ati i kur gjose ku i keku fit e ke një pa e ke një pa babi edhe mami misafir kur vinë me gjithë trullë të me kuritën me, me zlisën mësafirlëkit se a cilën se në malin kur që i shqic e dojnë ato me uqunë shpitmikit me kalzoni ka shore tërbije pa e së bëhatë ashto ato punë kejtë bëhen që tërkon të ashti babi pohin me zlizburave, sahte mikë për shkonë, të parë në harë me një shpi, me familitë, të parë në harë për shkonë mikë, ku e povenë krejë së obës, edhe një kungëllë ati ka tërvet në prejen, me veti. Babi kja po, mh? edhe që ali vera i kungëllë hundë në prejen, ati të re të zëllë, më një harë për ja, sa masi minutit, ata e mrejnë, A, për delë prejasa t'i kërë edhe kje delë ma fati i me këshira një prejasa Të ne e bëndomë në e t'i dushme në e të dhufe Edhe me ndonë ki, me ndonë ki, sa atu bëjë një pun Me ndonë ki se shmit atu i doshë Me ndonë ki se qënin e vajtë për e donë Eh, ki culli, ki kunglin pralin e këti ashtë jetim Kja jetim Kja është a i përdukumi, pe i këti më sëpët një kërë të rritët një sen, se së delgjo për i këti shkanë prejë në kërë të rritët, më këtë delgjo. E po jetimin kushë e, e dukoj pra, baba i ka vdekë ati, në dygjo mirë. Po e në në ati, pja dhe shka i ka vdekë baba, si ka filru me i thona ati, i këshirë se ti s'ki babë më se banë këta, ti rrimë rëna ti më së dilë. Se t'i s'ki bat, t'i dhe nguusin, t'i s'kakështë me përdalë kratë, t'i s'banë me gabu. Se të në halkit këshin, në këshin të në muët. Ale rët ata edhe këshillo, rët ata, këshillo, rët ata. Kur t'a shifë gjëtimin, akëllë, për me rakë. Kur t'a shifë gjëtimin, kejnë, ta në antara njëri i venë. Për qatë për të thamë, me i pa ato a gje, në dojtë për që njëtima dolin. Se këto të mamit ed Të të mamit edhe të babit janë të meri bashkohor Të janë të meri bashkohor Ska në drejta muli pëdu mamit dhe babit që ka janë të rrit e, I kanë humë të drejta I kanë humë të drejta Ata nëso më në mikit dojnë me kalzu edukat se a i fmija du të më ull Ja, në dhe më në mikit a e fonsë baat ma Aja da së më bo në harët A i fmija e ka vendin të fmit Nëse do më edukua e ka vendin të fmitaj Edhe s'ka mundësi me ndrishu për apetit të të minja. A i fmiu e ka vendin të fmit, a gje dukotaj, edhe dukot në shpih. Kjo ndrështasishte tema, ona të qendrojnë e temës tonë, për jemi të fundë për jetimin e Muhammed Mustafa, salamu alësallam, jetimullekin e ati, Allahu i tha në Kurani Kerim. Elem një gjithë ke jetimin, a jetë për kujtimor, elem një gjithë ke jetimin, fa awa, fa ti, a si shë pa baba? Kështu i tha Allahu në Kurani. Ja, si që pa papa, pa. edhe pa non Tha, se edhe Tha, tha unë të futa në njëjen E trenit të madhni e time Me të rrit të kujdes Që me dhe të duku Edhe të ashtë i povëm Kura mi kërim sistem jetimi Islami ka sistem jetimi Asni din në bot Asni shoqëri në bot Ka sistem jetimave Nëse ka një shka, u ha e marrë me pitenat E vërtit, sistem jetimave fa fa amme ljetima ndë gjohë, Qur'an fa amme ljetima fa la taqar fa jetimin po ga pe pe bonde joni nga ju e pa idhënë ata për dhe bonde joni të banjë vëpër e sila vëpër e odhënë jetimin e banjë jetimin me u lë kokën E në thonaj, po, mësë të të këshapat edhe une babën, edhe une si qërtish na. E që kam e i babë, pra? Pra në sistemi në islam, e gjithë shëqria në mesin e asaj, shëqri i ku ka jetim, duhet me lujt atë rol që a jetimit, në një më babën ka vdik, po unë kam ma shumë se një babë. Kjo shëqria në shë islamë. Kjoa, kjo i vuni Allahu i jetimit statutin e vet në mesin e shoqërisë, ai më thon, "Mund ka vdek baba." Po kaçt mir janë ato rahme e cert, un kam më shumë se një bab. Fa për çështjen e ekonomisë, jetimit, ala ta kulu amwal al-yatama dhulma, mos hani mallin e jetimit. Mos hani për i pasunirë zatin bark. Shkur sahabët kur zbriti kia jet Kejtë shka kishin jetima, i fërmu në arkat. Arka jetimit për paro, arka jetimit për milim, armoni jetimit për tëshat, dhëma jetimit me flet, shtrati jetimit, jahtiki jetimit, mës me prekë kur gjosën gjahëndëm. Allahu soli një ajetë qëtër në Kuran i Kerim tha, fa intu khali tu hum, fa ikhua lukum, tha ne luk tham me i da me anka, na tham mës me hongër tati në tri e trush, s'pazajnë, letër ka, lapës ka, jetimit janë nimi e 500 mërtë, të mija të janë tasë mëtë mi, pra une hapi tasë mëtë njëve të mijave, jetimit hape nimi e 500 mërtë këve të veta, dheri kur, teri të bojnë zëtë e 5 letë, si parë me zheve të bani, për s'kur të bojnë zëtë e 5 letë, i të hapë të krababus, shti mos, je jetim, shti je i malë, jeti domaqin, mo i këti i kësaj pasurije, që më më kri, mal, mo në këri, je i malë mo, I ka pezme, ule, i e gabon pas do ta zëj pa ulë je je temule po jo ti më bakrimo ti si, tash më je i mal je si ai çetrit ka datë rikur mos prekni Kur'anin kerimit atë atë që prekim fasonin e atimit çka bënën pra pa ato këtu në ndonjë këtu në këtu dojo e kanë mush barkën me zjarx jehenemi inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa'ira sa këtu kanë nga zjar edhe hudhën xjehenem ditën e kiametit Mos prakatë. Mos prakatë, aty e ke se nsh, sa, yom, yom ma porrinsh tet kuç. Mos prakat. Allahu an Kurani i Kerim sa, jo më jo më trahëm madhëri e timit, sa po i etimin. Mos se mos e bëni, mos e lëvëni. Mos e zëni atë, bëni diçka, një lëvizje rrafati që e gëzon atë, e ngrit, ngrit një ati imoralin, ngrit një ati vullnetin. Fa amma al-yatima fala taqhar, wa amma as-sa'ila. Em dir kush vjen me lip Njone e ka zgjat dorën ka thon "Fala të njer, mos e keni prap." Kush që u vjen në derë mos e keni prap. A shralitet shikini drejt ta pak me i korrigju kush erdhe kur sterr. Se janë doshti shka bën mos mbiu dhon don aportaja. Jan don aporta, ti zban mbiu dhona se vërtet. Kur të vërtetoni se ai po i merr ato paratë tua, drejt po shkon me pia që mos ia pati. Se ai më i zonë e ke fut maka apo? si ta shqip një njëni që i po li përë dhe u vërtetoni ju anë po li përë në gjami po shkojnë bingo me lujtë ati së banë një dhona, është haram një dhona ati po, se a i po ka, ka njerës vinë këtu i mlevin 300 milionë ditën e gjumohë edhe shkojnë të bingo me mdojnë se a gjejnë në 900 dalin së ti e dhe banë i mje diqim të bingo i lonë edhe atajje këtive më shu i pëni që apo shka ti e dinë se a janë në 100 margë ditën e gjami sloj, për një qëtërstajnë mesër kërë takohet me tije edhe këtive mësë si i përni mësë i ap kalos ju s'keboj ju na ju s'keboj se, se vatë si edhe mësë fytë dajma a mësë qëtira a mësë mësë mësë mësë një herë dhe u krimo së ku a mësë mësë mësë mësë shikin krimi mësë mësë pra qësë të u krimi do e po mire ku i me të mësë mësë mësë e po mire ku i me të mës që ative që ka i plotësojnë kushtët, mos i këtha trapë, Allah u ka kaon, fa ammes oh, sa ila, fa la të nëharë. Fa mos i këtha trapë, ato shka meritojnë të mi udhonë ative. I ndërruar i gjemotë. Këtë dhja ajetë, Allah u sërët dëha, i zbutin e lidi me qeshtin e jetimit, ajetë e përkojtimore, Muhammed më të faët, nështi ka njëzbe zbritë kërani kërini. Në ishmi duke bo, biset tashkë, në lidhje me, me ullëtimi në ati dhe kërimi në ati prej Meksë, prej pre, pre Shemit Mekka. Mësë i ka kësi, mërë ato dita filojnë ditat e rinijës Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi sallam. Ditat këra i mëtë vërtit, a nësër e tim, mundu të me bërë në shka me dorën e vetë. Allahu prej fazës se partët rinijës ati, e hëgë Muhammad Mustafa në fazën e ditë. Fazë e dita ati, Allahu donë në përjë neve që të nësojnë në p se juz banë me hongën prej durve të huja. E qënë pra Muhammed Mustafa me buluji punë, shumë të qëdhqme e nëmëshmush me për generatat e tonë. E nëmëshmush me për generatat e tonë. E qënë ata me i rujt dhendë, e zëngina dhe të mekkës me qira. Me i rujt, kun ka thonë, kun të arë alë gënëma, alë a karëritin le ahli mekkë. Javë kam rujt dhendë, zëngina dhe të mekkës që banë, Me qira, i me jajrujsh në një që në tëpa, me jip këtë dhejët, kur të kryisha kontratën. Kështu e atë kam rritë. Kanë thonë, kanë arritë është, drështë. I thëmë këtën në, drështë. On i jajrujsh në vërë, në e në ti, a ashtu i në të, të, të, po, të shënë në jipë të e në di parë vërushka. Kështu e atë kam rritë, në e në zëngjilatet me këtë ka thonë Mohamed Mustafa e Kallavale Sëllem. Të është të në asojnë unësë të tjaja bashkë qatë i qikën a që të sojnë të në që ba në ta, o, qa, hala, pyruitë, si të orë qa ala së bëzën pyrrujke mërë e vashë që që tash a i shkazërru në rajnë sot me ba me halakat me tërëvit që a i qisërru në rënë e asë të talibë qikën e ka pantonët të peglatë me kundrat e zezë akmishën e barë kravatën me lara e ka flotë i ka me shampon me shampon ma kvalitet lam e ka flok të lëmë ama shka me do të shpia ka rëngër buk me thap për thil a dhe shka me do a shka i rujë a i në gjmumi a i cultati me apa një faqe sëmune kanë përshash ma në shka ma kesh përshash kanë haru kjo do se s'ka u shkim matë mirë mbot se përshash me këzbelet Këtë e sa njoni, unë e të dhe qesë kur se gjamirë, s'ka problemu, në jam i përbitë shumë këtu. Sa e, sa, e kam pa njoni, të apaj, ke të linë me lukë. Pa i ti, kur në du njotë gjonë më, më të mirë, s'ke hongërë. Sa valla, sa më ka shku menja, kështu sa njonë, sa më ka shku menja, sa, t'lini. Një lukë, për bëjmë basën, sa, kejtë shpia pulijet mrena, me t'lini. Kejtë familia, me një lukë, të apaj, që përhaj një kilë, sa, miri A i ka punë të mirë, ma dhenë du të mirë rujtë Edhe sa është në në shmim, pa është punë e mirë Rasullullahi së të selam sa Mëmin me dijin ursila Illa u aral gënëm Ta s'ka për nga merë që e ka që zoti E si ka rujtë dhenë Ta kanë qenë rajtarë dhenëve Ta dhe une i rujtë ato Pa i ka një hikmet mrapa Ka një ursi mrapa kësaj Si të dush me rujtë një popull Dush me rujtë dishka për para Si të dush me di që që A i kini pak disa domaćinat e ton? Ju bin gjen pare, plaki i ban helash. A i kini pak? Katë domaćinat shpija dhe plak. Katër gjen bin roga pizvistre. Katër roga zvistre. Në zetë mi mark muin. Babat i shpija s'ka pare. A dhipset, zdihaj. Sa shi edukon me rujt. Se di shka të me thonë me rujt një dinor. E din me hargjur. Ska... Allahu e pregatiti Muhammed Mustafa për domaćin rëk. E pregatiti për zët shpije. Për zot u meti, me rujt u metin, ama bilikin e dhenve një arë, piktu me filu, e pas taj u kri me dhenve, Allah o sa bëllë, tëri këtu pra me dhenve, u kri, tashti dhe të dalim një stadium qëtër, stadiumi i ati dhe primi qëtëri e ka emnin zhvillimi ekonomik, i shtetit të filin ti dhe ta thëmëlejsh edhe dhe ta unheqës për skak se islami nuk parashat shtet pa ekonomii. Islamit mundet me skaz asisime, po, shtetë pa ekonomi. Edhe shtetë, edhe pa ekonomi, shka në që ajo, është rebelim. Së mundet, nuk mundet. është baza krejësore e qëndrimit të një shteti në kontë të veta ekonomia. Ta pra tashja Muhammed do të mirësh me këtë qeshtje, edhe aj ka një gruan me këtë tila ka e në në këtijgje, e thila është gruja me ndërshme, mutlaka në mëke, e njohër nga botë arabe 10 milionëshe, e atha i kohë e për me ndërshme, edhe prej pasanikeve të njohër anë mëke, ajo dhe në dëgjën mirë për Mohamedin, edhe thilje të rinore të ndërshme ndërë, në binderë të ati, ajo dhe në me pare trektarë për me e cu molin jemen, edhe në shamë me shite me ble, në kontën e pasunies asaj, një ditë për i ditë me e dhe të Muhammed Mustafa s.a.ll. edhe e mërtën këta shepi, krejësori, krejëshepi, krejë utimit, krejë utari i utimit për nësham në pasunin a këtëtën. Bere qëti, i Muhammed Mustafa s.a.ll. Shumë fish fitohet të i mallit kësaj në këtë të këti. Shumë fish fitohet në hatizja adete edhe ajo ban një pun. Shumë fishnike i a ja fal pasunin edhe i a ja fal vetë vetën. Mërtohet Muhammed Mustafa s.a.ll. me këtë grue. Orijentalistë evropian. Erë disa njerëz të cilët kanë një flakmë ndënda në zemër, në Evropë ka opsiplot, në Amerikë ka opsiplot, gota kristereve judive anë shtriku e moshme me silapsat, baj një flakmë në zemër për miqjet mi dritarë, sa të bani sot dashë vogël, me pas me ku me fush shigjetën në gjoksin e Islamit përmesul Muata, edhe thoin ato kështu. Nuk e të pik thoin. Ah, Muhamedi ka pas marrë gratë Shko të fërë? Me lafë, me lafë, jo me vojë, me lafë në për libra. I ka pasë me rakë gratë. Ti këshirë një are. I ka pasë me rakë se i ka pasë no. A i si ka pasë në nëmë gratë. Resullë Allah s.a. i ka pasë 12. Ka rivajet se i ka pasë 13. Ka në transmetim qëtë se i ka pasë 14. Po a i kur vdish, është e vërteta historike se i ka pasë no. Pur ka vdekë mazë veti, i la no. Ah, shë? Ah, shë? o meti i ka një të rinë 4, a vëta i në. Qish kanë harru këto njërës po që ditëna, se vëtë, vëzitën me një fiqë, i ka gumët mëtë limushta se pleki edhe limja asaj fiqës, Rez, gumë rezevë nuk ka, ka në përë qënë seqë me shtime, e në rajnë me traktorë në përëbër gjithë ditë në lume, e mësë mërami nuk guzoj me i më shumë se tëra vëtë mrena, edhe ku ishi e në leon në dhe se kjo përë përse mëse vabë me takë kur një thënë zguzoj me bojsh që a ti i ka në hallët krijetarja ti me ka strave tash e ka me së dëthin qashtone gjimës edhe ka të blindumës me i hi pishak i huj edhe i ka katër dhe të pashtalata u i dhe e së ka blitë në, në detin e greqis edhe këta hendin me diskutu fare se kisë është i bërë bërët me këtë atë onë e një grue Muhammedi kë në no, në dhe shatë sa është mirë Këtu ka, di shka, po e nëse me imi të pashkollum, se më pojim pashmir me dita, gje, hoqës vërën gjami sën pithojnë me vla, në dhe më mi thonë tu së putë njaj, po di, po di, po di, ku së putë ma. Po di, ku s'ka thonë mësë me dita. E si mësë di shprat, ka lëzojmë na. Resullullar e së të selam, ato gradë që ka i kanë me rakë, kër i kanë 25 vit, e lipi një qikë, 18 vit. Kësë marë zakonin votë, Tak, moj ibn an mojni 20. Mos ti ket më shumë se 20 vjet, se vallahi asën e lipim. Se ni çojm, se ja, fikan në 20 vjet. Fikis ka përti koha. Ja në 20 vjet fikën në Nyp. Ah, këto i, i dja, mlejt, eh, kanë gratë berat. A Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a vitu martu të kanë marrë vjet që isën 25 vjet. Hatija, pas 100 vjet me aplak, rraf 40 vjeçore e vdej. A i ka pasur bur për para? Pas vdekaj Aj 25 vjeqarë umartu të pare në herë e mori ati gën 14 vjeqarë plak e vej Pozohi, ki ka pahe Mohamed i Graz No ra këtu Gozizha, lezër e Gjermonin Gozizha Orientalist, lezër e literaturën e ati e shqipni shumë mira i që <të> po ka fletë për kërqeshçtje Po njoh, në nën Graz, shka u bërë po? Njo, s'kanë bakë në shpegu Njo një aprej nën Grave që paheific u muselëma, abdit që je mori për nga meri Gruve i ka pahe 7-3 vjetë sa se të të rrive. O, të jë thua, përse po, e ka marrë këta? Kurë gjë, në është ti në nëhijën e një burit ata, në dhijët se kjo ka zilonja, edhe atë çunin e ati me qitë në dritë, në dhijët, se la ma se ishte jetim baba i pabit. Kurë në sanë që të rëjtë? Jetimin me qitë në dritë, se i përëtonë Allah u ku i desh jetima. Përke? Që shë me ndohëve ti? A i Ai, këshë me le rën grau kolla, apo? Martesa Muhammed Mustafa As, ashtë din ma se, me ma shumë se një grue. Allahu pastaj, për me ambyll me paqavrën, me paqavrën e gazit, të islamit që meritojnë do me avshti paqavrën me gaz në goj, zbritin ja jes me misk në Korani Kerim. Edha i tha, ha, lisatën, lekëmin, dunil, mu'minin. Tha, ketë numërin e grave, specialitet për tje. Tha, jo, muslimanës, 4 dhe u kri. Tha shne dhe me 4 kanë problemë do shtunë fort. Sepse njëherë se ton janë këtu, jo nëse ton janë xhami, po muslimanë bashkëqëndrorë kanë janë këtu sot me me ka më manë këto janë politikën e jetës. Si mos ti pëlqejë evropianëve diçka që ka të bëjë me Islam, e komentojnë me dane që zhdevin atë. Ja për shembull, pulë nipon për nipune, evropianët e shohin me si negativ. Ana kemi ata origjinaltë, e shka i vëmë se si ata origjinalë, por me u punçi ata i ve do me komentu. Çishbe juva musliman vai muhamedi apo çishbe ju ma shum se si një grua. Katër gra, çish katër gra, një grua. Apo pruen, pruj koj nabit burra jo. Prua, pru, prej gru për ngro, prej pusien pus nabit kur jo. Ktu legjitimitetin ma shum si se ma si një grua e kundëstojn. A kijoni, kito mbarsi etutash. A di pse? Allahu e ka leju ma shum se një grua te na musliman. Para evropianve që balla atë çdoj. E ki grua ne smut. Allah e ka thonë edhe njo. Nuk bane parafmi, ka thonë Allah e dhe njo. E dita bandakia paralizu, ka thonë edhe njo. Qe, abeshe? E thone, e vërëpjone, aja, qiski, aja, i përka këtu pusë, se se ka në sistem vetëm. Aja, gut. A. Dane, zonë, is, dan gut. Rizgut. Mas i kana kështu, pra, kja në mregën, kana. Hjo, kja sa kështu? Kja sa kështu? Nëse njerëzit e tonë mendojnë, Se janë nga dituria është shum, shumë shumë larg nga parimet e e arte të Islamit janë larg thoj. Katër gro, po ja pas ka ruajthëu Allah interesin burrit. Ço katër gro mi burr. Kto sa shrujt interessi i burrit kur ti marrësh më ma shumë se si një grua, o vëllezër. Kto ashrruit interessi i famës. Interesi i famës, për skaqse me një koprë e kova në sërka, gra më shumë Një edhe në thëjmë një grua dhe ukri evropski, një tëjmë jo kuranski, një thëjmë si mas mendimit ative gjahilave të evropës një grup e grave natras, janë pra ato grab natras që hapin shtëpit publike, ma pradhejmë në thëmë nga, nga mesinion për burdela pastaj, se s'ka ven s'ka ven një milion buraj kanë morë një milion grape, një milion e diqin mi, diqin mi gra i kje prostitutë ka pastaj Islami me martëza le burr më shumë se si një grua, kur ia pa kuj ia pa për interesin. Grave. Grave, i ka futur të gjitha ka ditë Allahu dhe xelalu më mirë se të gjehnë. Ayedin, ayedin. Tamam, më dimë, nis kajni diçka, pra, ç'ki është sistemi ku Allahu mbron daren. Ai e kërkon të mbron daren. Pra grave ju ka rrit interesi. Ju ka rrit ndarë i popullit pastaj në formësi sa i sa i rregullore. Jo ja, ja, në Shka po më levhë një beju muslimant, po që ditë mi me juve. Shka po që ditë mi me juve. Ha! Shka po që ditë mi me neve. A kepa nën kishë sa mire kemi, me bon ka. Edhe si cëli e din venin e vetë, ku ka mu ujë. Vi njërës të tonë, ha, më në gjallë, s'kanë be fajë ato be. Ato e në shumë be të këllë të rumë be. Edha interesant, kishmi njëni privatën në tamam Sultan Ahmet. Këy tek eksponcimi mes një ose kishpërciu, ju kishte vetë. Edhe ja kam ja kam begenizve. Çka s'kish punj libra evropioni me atë kamerën e me sheshirin e me gaghita Farmer Gavetch kapta majën e Sarif. Çka s'kish punj libra në Sultan Ahmet, në Sultan Flucian. Kish thon ai, "Kate mir, mir, por anë çinama. Ai çe dre republikën fair dhe të çera patati aty." Kër përbishin në tokë, a njëllë i pubike për para, a i qëtri hunën të qërapat e këti qëtri. Që kjo shumë keshë, a zë banë përgjët për qërapat, mi hek shë do qërapat. Vara, e, la vjerë, pi hek me qërapat sëmë, a ma e rovjoni dhëtë të në qëlimat bëhek. Të në kur të hek me qëlimat, të në nuk lejtë bëgjën njësë patosit, më sërra. Hëtë, bërë, sëpse sëshë a më më më më Tërë dhëtë me eke dhe mërmerin, tërë bimë to, kur të bimë to, ka ti si pëlqenë to, ka pastaj. E kur të ka, që ka, që ka, që ka, që ka u vërë, që ka u vërë. Pra kështu je pa imunitet. Ti mëndonë se shkatësojnë qërë, që shtapën qënë qërë, ti duzë mu sëllë, amena. Ate, a ti adikushejnë, dhe jam i dashurë. Ti je ajë që qërët, duzë mu sëllë rrët tijë. Kështëti i au kaftë. A o ka është një organizatë shëndetësore shumë e njohë në Gjermenia, a kema e në orë kankë e kase. A i ma fam unë këllë në un, kabinetër e vetë. Fa mirë ju muslimanë. Ju shumë mirë. Fa vetëm një kurë, fa kimi disa gjona, fa me qenë se ju i ndryshoni ato, me dhe teka është lakmi dhe pe a ju. Fa në shkoj po? Kujë këmi nërkeqë? Fa në gjamië, fa ju kërë shkoni. Nuk keni kontrolë keni kontrol, tha edhe ai i teki që rapat ta shë dëgjo kështu, dëgjo unë përtregoj ti një sen që ti se ke më dëgju kur asë se ke pa kur asë përta më dëgju kur se jetu jetu në shëshnijen e popojve të mrapametun a prej popojve të mrapametun tash momentanisht janë popojt e Evropës Evropianet janë në bra përmetën E ti që ditë është kërta famu në këta Se ti i kisi të autostradet I kisi të, të spitalet I kisi të shkollet I kisi të aeroportet Të tornado të agjere të ungo Uli kam si që të qëtërkun Uli kam si që të qëtërkun Gazetarës Gjermaniës E si famë ka të më tonë këtu E si la arve në apyti Arve në apyti vajtë në seferëm Sa ju nga mënë Ta ka mundësi me ditë sa rëpugjatë Kosovës i keni në katon ka mundësi kjo sa problematike farë. sa 4.000 ta që i kemi po sa banori i keni më qatë 4.000 ne jemi 4.000 e me Kosovari jemi 4.000 e pa që shpujetoni ndo kësa e përsetëm një ditë këta sa shpujetojmë ashtu që ish se dini ju e pa që ish ta dim na 80 milion banori në Gjermani bini 80 milion rëpugjatë e dini Vetëm naftë dini, ne na ai 4000, 4000 kemi pru. Shteni 40 milion, ,000, ,000 milion po pa sof milion, 60 milion refugjat në Gjermani, dini. Sa pa gjermanët prishin Gjermaniën, pa çëm kimë pagament. Çka po mi kërkën dall këtu? Atë kimë marr aty pra. Kur vini ju të na, në një vet punë ju duhet. Ju ve ju duhet 1000 punë juve gjermanëve në sola që ka fetë të bejojë ajo që ndej çavele. Ju ve 1000 punë ju duhet deri të mrrini me civilizimin. Edhe niveli më kurto i kulturës dhe të civilizimit edhe të ngritjes xhamatit kanë. Edhe niveli i vet furjë duhet. Fa xhaman të çejin në Gjermani me 1.4 milion turist. Po çfarë sheni? Çi si jeni shakam ibu? Pra jo si ta kisha kërë më mirë dhe je arritur, ja i mrin. Jo, jo, jo. Jo, jo si, jo sasi, si ta kisha kimën e lame, monetar nuk je bojë je ja arritur kimën e lame, pse se, se kemat lame se tukit. Aja ma kjeda, a jamë illam i prej qela, ai mas miri viznon prekriesor, çka pra, si viznon ish me Arsitek krij. Apo çish po jeton i pra, ka muzik pop, po jetoj me një bazë e cila as në di fjalë futun. Tahamul wahidi yakfi lil ithnain, ushtimi i njënit del për divert sipas Islamit. Pra 4000 kemi dhe 4000 kemi dru. Ushtimi i njënit ban për divert në kurse te, juzban, te ju zbon. Çfarë do zbon te ju? U është shimi dhe dhe dhe dhe dhe për një njerit e ju duhet. Ju i një mrapa, ju duhet me punur shumë, në imi largë, në imi dvarëpur, për sa marë me qeni dvarëpur? Nuk asë marë me qeni dvarëpur. Në imi dvarëpur, për e mi pasanik. Në imi pra pasanik dvarëpur. Në e dhe në kanë ndërtu islami elastik, në kanë ndërtu islami me damarë trash, në e dhe në kanë ndërtu islami me qapë trash, edhe 40.000 kemi pasë më isht eve on my verte ata katë rof mi kemi pas në arena. Dhëf fish kemi pas me bokatunin me na pa haru hala. Ne imediata edhe çfarë do të ngjelim? Kush adonë, na don çfarë jemi? Neve na kamsu kështu Islamin për ndrishe, po mos takish mi pas çike të bëj. Çative njerëz ve ne yukishmi son. Po jam ndërtojm një një një kamp, po jam ndërtojm një korridor, po jam ndërtojm një korridor me kalu Edhe bile koridorin që po avlishojmë me kalu, udhuni me najkuit ndërse na, na po kontribuojmë para votës, janë kimi leju koridorin e kalimit, udhuni me najdit sa i gi. Edhe tani gazetarët e botës duhet me, me lajmruse, Maqedonia ka kontribuar shumë populli maqedonas. Populli maqedonas, çfarë? Populli maqedonas. Çu për politikanë po thoi populli maqedonas, e na po thon kurti xhamies po. Pra. Kush doje ta di? Jo populli Macedonës Populli Shqiptar Muslimën Edhe jo këjtë populli Shqiptar Po populli Shqiptar Muslimën Ata që patën fejë Nëse pi pa ato qirë pra, Edhe ato e kanë fejën mrena Të pa vaditme Të pa ujitme Islamin e kanë Se ato që se patën Islamin Vlau, vlau e t'i tha Po 500 mërkë nu Ato që se kanë këtë më vetët Kja është dëreqeti i kësa i fejë edhe na këta do të ujitim, do të kultivujnë, ju. Falemindarit për minutat, mbase zonit, Allahu gjëllë dhe gjëllë, uhu. Po dhe përket për e afanë ozdi fjallë. Kër vini një jamit gjumon, më shkoni ka jo, fejrë i bezoni, shkëpoban e u gjëllë, mo. Haroni që to, haroni që to pu, mo, se këto janë përti harru, këto, këto janë pengesa. Kë, kër dalë me falle, mos, abzano, e u gjëllë Allah në kamajtë të rogja Për mirë, për kjo nisojë Kështë <gjën> kështë kështë kështë Janë gjumë, janë kamë Për anë më ki, prapë në kamë Me shejtonin jeni në lufë Gjithë mërë në dërfin e filimin Filimin e djerë, të dërfin e patëm Me shejtonin jeni në lufë Thashti, thotë rogja uva nubeshka Uva më kur kur e zoni ka therë Shejtonin të thuj, thuj Në e, në e zoni, bine thuj Kur dalë më se lepa i thonë Kur Gjins po që e ka kënullë Mustafë minë i reqatë Shumë be bubë dojë që rërë më pak nëshin Po atë njëni për neve Delpi këtu të në Tajvan Të rinë në sardë nërë në konë kur zonë Shlo shpim rena lirë, zgjirë Kur zonë A këtu që i tonë i fëpë më së rinë konë Të rinë pak në konë Allahu gjëllë e zëllë në e bafë në mozë në kabur Në bafë të Allahu të që ndrushëm Neve në bafë të Allahu gjëllë e Insha Allah me izhën e Zotit, blasën dhe tojnë që i ka nështin shpia të veta, me një mënirë prej mënirëve sa, sa, dhe i sot janë raha tu, promin, dhe qishë allah tojnë shka...